Гроші. Голодному товаришам не буде ситий, І бідняка щасливого зустрінеш нечасто. А гроші завжди гроші, їх не можна купити, Лише заробити або украсти. Нікому не прожити без удачі, без фарту, Лиш треба вміти не носити їх за плечима, а гроші завжди гроші, і ніколи не пахнуть, тому в нас ніколи й не пахне грошима.